Fins ara, el moviment veïnal de Sant Andreu havia encapçalat moltes lluites, com ara la construcció del Parc de la Pegaso i la preservació de Can Fabra i les antigues casernes. Ara ha arribat el tort de reivindicar la protecció del nucli històric d'aquest poble. Els veïns han rebut el projecte de modificació del Pla General Metropolità del casc antic, aprovat per l'Ajuntament de Barcelona el desembre de l'any passat, com una galleda d'aigua freda a sobre. Urbanisme sosté que la finalitat d'aquesta reconversió urbanística de Sant Andreu és protegir i revitalitzar el casc antic i crear més espais verds, a més de dotar el barri, d'equipaments necessaris. Tot i que aquest nou planejament estima desafectar 240 habitatges dels 300 que l'antic pla preveia afectar, els veïns no es mostren gaire contents. A aquest malestar veïnal s'uneix l'augment del 20% de zona verda i el disseny de dos nous eixos cívics per a vianants que travessen el barri, determinacions que no han estat emanades pels veïns del poble. És per això que entitats i veïns del barri tant els que estan directament afectats com els que no ho estan, han volgut assistir al Consell Ciutadà celebrat aquest dimarts 17 de gener per exigir la preservació absoluta del casc antic d'una vegada per totes. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, i us parla i acompanya Cristina Paniello i, jo, i Jordi García.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 Uns titulars que ens porten a parlar, tal com ens comentava ara fa moment la Cristina, de l'Ajuntament, que protegirà la identitat del nucli antic de Sant Andreu. El Consistori ha aprovat inicialment el pla per preservar el nucli històric de Sant Andreu i que recull les principals reivindicacions veïnals. Amb el pla s'ha afectat 240 habitatges i s'augmenta d'un 20% la superfície qualificada de zona verda. Doncs protegir el nucli antic de Sant Andreu, mantenir-ne l'essència i revitalitzar-lo, aquest és l'objectiu de la modificació del Pla General Metropolità, el MPGM, que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment un pla que posarà en ordre la trama històrica, millora la mobilitat i eh, incorporarà nous eixos cívics per a vianants. En total, amb el pla es afectaran 240 habitatges dels 300 que estaven afectats amb el planejament vigent i s'augmenta d'un 20% la superfície qualificada zona verda. Segons el regidor del districte, Raimon Blasi, el pla recull el 90% de les reivindicacions vaginals. El pla proposa millorar l'eix cívic de Sant Andreu, reconvertir un eix cívic longitudinal, l'eix viari dels carrers d'Irlanda, per a Paraseig i Bascònia, i reconvertir la reserva viària de Sant Andreu en un altre eix cívic, en aquest cas transversal, d'est a oest, per millorar la connexió amb els equipaments de Can Dragó, Can Fabra i Coats. Una altra informació ens porta a parlar de Francisco Godoy, que és el nou intendent de la Guàrdia Urbana a Sant Andreu. Francisco Godó és el nou intendent de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu. Va ocupar el càrrec a principis de desembre, però fa més de 25 anys que pertany al cos policial i enceta aquesta nova etapa amb molta il·lusió. Diu que vol fer una feina propera i de col·laboració amb el veïnat. Parlem ara d'un altre tema punyent, important a destacar, i és que eh, avui es farà precisament la concentració de l'escola, la maquinista, prou, volem solucions i no barracons. La Junta Directiva de l'AMPA de la Maquinista ens ha fet arribar el següent escrit. Us informem que reprenem les concentracions trobant-nos de nou aquest proper dijous, 19 de gener, a les 5 mitja de la tarda a la plaça Orfila, davant l'Ajuntament, part tal de tornar a fer sentir les veus de les famílies de la nostra escola. Doncs també diu aquest escrit que l'administració pública, i en concret el regidor del nostre districte, el senyor Blasi, va comprometre's a donar-nos una solució definitiva a la situació de la nostra escola abans de final d'any. Malgrat això, un cop més, els nostres polítics ens deceben i ja ens trobem, que estem ja al 2012, amb la mateixa problemàtica que els darrers quatre anys. Continuem sense disposar del terreny per la ubicació de l'escola i sense una resposta que posi solució a la necessitat d'ampliació de l'escola de cara al proper curs. Un cop més ens sentim decebuts i indignats davant la manca de responsabilitat per part de l'administració i per aquest motiu ens concentrarem de nou aquest dijous davant la seu del districte de Sant Andreu per tal que prenguin una decisió definitiva immediata. Doncs aquesta carta que ens han fet arribar des de la Junta Directiva de l'Àmpa de, de la Maquinista ve firmada doncs, precisament per aquesta Junta Directiva i en afegeix un, una web, per si voleu més informació, que és http2.bw.ampalamaquinista.org I ara parlem del nostre barri, del barri de la Trinitat Vella, i no precisament per un tema gaire satisfactori, sinó per a aquells temes que afecten molt directament els nostres veïns. I és que intervenen un negoci de cultiu de marihuana al barri de la Trinitat Vella. Agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han localitzat un negoci legal de cultiu de marihuana al barri de la Trinitat Vella. Han intervingut 422 grams de fulla. D'altres notícies, ens perdonar a parlar que el director del Canòdrom de la Maridiana ho serà fins al 2013. El contracte del director del Centre d'Art Contemporani al Canòdrom, que encara no funciona com a tal, Moritz Kuhn, no expira fins al 30 de juny del 2013. És a dir, no se sap encara si es farà o no es farà el tema de, de l'exposició d'art en el mateix Canòdrom, però el mm -hmm. que sí que se sap és que el director d'aquest centre d'art contemporani, el Canòdrom, doncs continuarà eh, amb el seu contracte fins al 30 de juny del 2013 sense saber encara si es podrà, podrà posar a, term, a terme o, o no. Doncs amb aquesta informació nosaltres que eh, arribem al final d'aquest repàs principal de notícies, també comentar-vos que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, per si us voleu doncs, fer -nos arribar qualsevol queixa, dubte, suggeriment i fins i tot la vostra opinió, que és informatius arroba al telèfon 93 345 64 54. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit amb més informacions. Fins ara.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 que ens fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir, ja que no te'l puc pintar de veritat ben llarg. Per veure un pèl divertit, tu que no ho ets ni mai vas ser-ho. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París.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 tot que no va ser per transformar en divertit allò que recordo, l'arquitrist tan llarg tan trist però que de fet tan no va ser tan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 Bé, doncs tal com on començàvem el programa d'avui, diem busca que l'Ajuntament protegirà la identitat del nucli antic de Sant Andreu, un tema que ens parla ara mateix la Cristina Paniello. Doncs sí, aquestes darreres setmanes el tema sobre la protecció del nucli històric i tradicional de Sant Andreu ha estat notícia dia sí i dia també. Com tots ja sabreu, l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el 15 de desembre de l'any passat la modificació del Pla General Metropolità del casc antic amb la finalitat de conservar-lo conservar i revitalitzar-lo. Aquest nou planejament té una inversió de 21 milions i mig d'euros i s'estima que s'aprovi definitivament al novembre del 2012. Entre les línies d'actuacions que preveu aquest nou pla, destacarem algunes de les més rellevants, com són la desafectació de 240 habitatges dels 300, que estaven afectats en un primer moment, l'ampliació del 20% de zona verda i la incorporació de dos nous eixos cívics que travessen el barri. Un eix que en Sant Itoés partirà des de la Riera de Sant Andreu, junt amb el carrer Sant Adrià, fins a arribar a l'església del Palomar. Es pretén reconvertir la Riera en un passeig preferentment per a vianants, que millori l'enllaç entre Can Dragó i la Fabra i Coats, i que estigui dotat de zona verda, arbrat i jardins. I un altre eix perpendicular destinat als vianants, que creuarà de sud a nord del barri, des del parc de la Pegaso fins al parc de les Casernes, tot unint tots dos espais verds. Juntament a aquestes actuacions, es preveu dotar el barri d'equipaments prioritaris i augmentar el nombre de finques que es catalogaran de patrimoni històric. El veïnat de Sant Andreu, però, no es mostra satisfet amb el nou planejament aprovat pel Consistori. Més endavant, sabrem què en pensen els veïns sobre el nou projecte, però primer coneguem la versió de l'Ajuntament per tal de tenir una visió global d'aquest tema. És per això que tenim a l'altre costat del fil telefònic Amelia Mateos, directora de Serveis de Planejament d'Habitat Urbà de l'Ajuntament de Barcelona. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Hola. Eh, L'execució de les actuacions plantejades es preveu en un termini general de 10 anys dividit en dos quinquenis. Podria explicar als oients què significa això dels quinquenis? Eh, sí. Eh? Dos quinquenis signifiquen dos períodes de 5 anys cada un. Eh? Per tant, les execucions previstes per aquest clar desenvoluparan un període total de 10 anys. Uh -huh. De quina manera s'ajudarà les persones eh, expropiades que hagin de marxar dels seus immobles? Eh, en principi, eh, la, la, la legislació vigent preveu, eh, concretament la llei de dret a l'habitatge, que en tots aquests casos eh, s'asseguri el rellotjament dels habitatges afectats. Per tant, qualsevol persona que sigui expropiada, se li oferirà un habitatge eh, nou per al seu rellotjament. El pla també preveu que aquelles persones que visquin amb algun habitatge afectat i que tingui més de 65 anys, si no volen marxar de casa seva, que puguin continuar eh, gaudint del seu habitatge fins al moment que això passi als seus hereus. Eh? Mm -hmm. Quins tipus d'estudis s'han realitzat des d'Urbanisme per saber si aquest nou pla és viable? Eh, bueno, fa un any i mig, més d'un any i mig, que estem, que estem treballant. Eh, aquí fa un any i mig que estem treballant, hem tingut diverses sessions de treballs amb l'Associació de Veïns i també amb el Centre d'Estudis d'Ignars Iglésies. Eh, eh, hem fet tot un seguit d'estudis. A veure, hem passat més de mitjan eh, passejant-nos pel barri. Eh, jo podria dir-li que ens coneixem carrer per carrer cadascuna de les cases del barri. Eh, S'ha fet un aixequement aturat, acurat de totes les façanes de, Gran de Sant Andreu i, eh, i jo crec que hem fet estudis eh, molt exhaustius que avalen la viabilitat de, de tirar endavant aquest document. Uh -huh. Quins beneficis comportarà la modificació del, la modificació del PGM eh, del cas càntic de Sant Andreu? Eh, eh, jo crec que el, el benefici principal és poder mantenir el poble de Sant Andreu tal com és ara. En aquests moments, amb les, amb les condicions d'organització que teníem vigent totes aquelles afectacions viàries que hi havia a Gran de Sant Andreu, que feien és que marxessin totes les cases antigues, sortissin cases grans, eh, d'una tipologia totalment diferent, que sortissin cases com les que hi ha al eh, bloc aquell tan gran d'Agustinilà. El que es pretén és evitar tot això, continuem tenint el tipus de d'edificis i el tipus de veïns eh, mantenint els veïns del barri. Eh? Uh -huh. El veïnat de Sant Andreu manté que la reconversió urbanística que es vol dur a terme al nucli del, del barri es tracta d'una reconversió més estètica i no pas d'una reconversió necessària pel barri i els seus habitants. Està vostè d'acord amb això? Mm, no, no estic d'acord. Aquí s'ha fet un treball en profunditat precisament per mantenir el barri com és s'ha treballat amb molt de detall en totes les àrees del barri i més enllà del que diuen que és una reconversió estètica aquí hi ha un treball profund eh, torno a recordar que no hi ha cap afectació nova, que en aquests moments es, el que es desafecten és a les 300 els dels 300 habitatges afectats se'n desafecten un total de 240 tots aquests habitatges que estaven afectats no es podia fer cap obra de rehabilitació ni de millora Amb aquests moments es desafecten per tant passen a tenir reconeguda la condició d'habitatge es poden rehabilitar, es poden substituir, es poden modernitzar eh, els veïns que fins ara estaven afectats i sense programa de que aquesta afectació s'executés ara estan desafectats i els que queden desafectats tenen programada la reconversió d'aquestes peces per tant estan en unes condicions de seguretat en relació amb el que fa el pla molt més clares eh? mm -hmm. doncs li agraïm sincerament a Emèlia Mateus que hagi atès la nostra trucada esperem que, doncs, que pugueu arribar a un consens amb els veïns de Sant Andreu el més aviat possible moltes gràcies a vostès, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Després de conèixer la modificació que ha sofert l'antic pla de la zona antiga de Sant Andreu, el moviment va i tots els habitants del barri, no han reaccionat gaire bé. Imagino que tots ja estareu al corrent de les afectacions previstes en habitatges, però per si, però per si algú encara no ho sap, us en farem 5 cèntims. Es preveu expropiar totes les vivendes del carrer Jorba, 4 finques del carrer Sòcrates, concretament les que van del número 3 al número 9, i totes les cases que hi ha a la illa del carrer Virgili, Parellada i Sant Narcís. Juntament a aquestes expropiacions s'hi suma l'eliminació de diversos patis de vivendes privades ubicades al carrer Grau i al carrer Montsec amb Ignasi i Iglesias, entre altres carrers. El conjunt veïnal, tant a nivell associatiu com individual, exigeix que el teixit històric es conservi tal i com està adonat Ara, i així mantenir intacta la seva fasonomia originària. L'Associació de Veïns de Sant Andreu, entre altres entitats del barri, ja porta un any i mig reunint-se amb el districte de Sant Andreu i amb el sector d'urbanisme de l'Ajuntament per reivindicar la preservació del tramat urbanístic i els habitatges del centre històric del barri. Precisament aquest dimarts, 17 de gener, s'ha celebrat un Consell Ciutadà a l'Auditori de Can Fabra en el què els veïns del barri han conegut en profunditat el contingut de la modificació del PGM i han pogut també expressar les seves queixes. Cap veïn es quedarà de braços plegats? Això segur. L'Associació de Veïns al Centre d'Estudis Ignès Iglesias i també els veïns afectats, a títol personal, faran les seves al·legacions contra aquest nou pla a l'espera que l'Ajuntament les tingui en compte. Per conèixer de primera mà el malestar que viuen tots els veïns d'aquesta vila i saber com es va desenvolupar el Consell Ciutadà, parlarem amb Montserrat Tarré, secretària de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar. Bon dia. Doncs intentarem parlar amb Montserrat Tarré d'aquí uns minuts. Eh, hem de dir que Montserrat Tarré ja vam parlar amb ella dilluns, precisament, i ens va voler aclarir doncs, algunes de les eh, propostes que avui també intentarem tractar a través d'aquests micròfons. Ara, d'aquí una estona, doncs, ens posarem en contacte amb ella. Sí? A veure. Hola. Sí, hola, Montserrat. Sí. Hola. Bueno, volíem parlar amb tu perquè ens expliquessis doncs, això com el malestar no? que viuen els, els veïns d'aquesta vila i saber com es va desenvolupar el Consell Ciutadà. Llavors, et volia preguntar per què penses que l'Ajuntament ha aprovat unes mesures urbanístiques que en cap cas han estat demanades pels veïns? Bé... Bueno. A veure, això de que en cap cas han estat demanats de, pels veïns no és, no és exactament així, eh? A veure, des de l'any 76, com ja sabeu que hi ha uh -huh. moltes cinques afectades, aquestes que deien unes 300 totalment i unes quantes més, llavors els veïns sí que van demanar que es fes un pla de protecció i de desafectació del casc antic. De fet, nosaltres, com a associació de veïns, amb l'anterior govern, eh, vam eh, participar en l'elaboració del PAT del districte, de, de l'actuació del districte i vam aconseguir que s'incorporés aquest projecte per desafectar tot el casc antic i protegir-lo, val? Llavors, ens ho van començar a desenvolupar a final de legislatura i ara el nou govern ha recollit el projecte i ha presentat ja una proposta, val? Nosaltres, com a representants de, dels veïns i els mateixos veïns, vam demanar que se desafectés tot el problema és que la proposta que ens presenta l'Ajuntament de Barcelona no desafecta tot. Mm -hmm. Deixa doncs, aquestes 5 cas doncs, del carrer Jorba, mm -hmm. algunes eh, parts del carrer Sòcrates i algunes eh, vivendes més mm -hmm. que els hi manté l'afectació. I preveu un pla d'expropiació a 10 anys, val? Mm -hmm. amb la previsió doncs, eh, de tots els afectats rellotjar-los, no sabem a on, aquest és un dubte, i després volem que, que es desafecti tot. Per això nosaltres ara, en aquest període de tres mesos, presentarem alegacions. Llavors, uh -huh. en el Consell Ciutadà, que va haver dimarts passat, eh, els veïns van dirigir-se al regidor del districte, demanant per quin motiu unes cinques se'n salvaven uh -huh. i altres no. Yeah. Llavors, yeah. La, les explicacions que es van fer no van ser convincents uh -huh. i per això ara hi ha tot aquest malestar que no és que no ho hagin demanat els veïns, pensa que el 90% dels afectats es salven i uh -huh. aquest 90% no voldran pas que es pari el projecte, el que volen és que se salvi tothom. Uh -huh. El Vull que, dic, que encara són afectats és per això pel que lluitarem. Apostareu exacte per la, per la desafectació total de, de exact, les cases exact, no, que s'exculpien. No per la desafectació podrrem... a mitges, que és com està previst no, en el pla mateix. Sí. Hi ha una desafectació mitja no? perquè si dels 300 eh, habitatges previstos per expropiar només 240 al final eh, es desafectaran doncs el que proposa l'Ajuntament no és ben bé el que, el que demanàveu vosaltres no? no et sento gaire bé eh, amb Em sents millor? Sí no, que, deia això, no? que, que apostareu per la desafectació total de, de les cases no? que, que, que, estan, que es preveuen eh, expropiar-se no? I esperem abans de que arribi el moment de l'aprovació definitiva uh -huh. puguem tenir eh, l'opinió de l'Ajuntament per veure si realment eh, respon a aquesta petició que s'està fent els veïns que encara continuen afectats, uh -huh. per veure llavors eh, com, què plantegem com a conjunt de barri. És clar, sí que és veritat que hi ha molta gent que se salva, sí que és veritat que es fan totes unes mesures de protecció del que seria la trama urbana i de l'edificació nova i la rehabilitació. Eh, S'inclouen cases al catàleg i conjunts de carrers eh, també eh, com a patrimoni, i tot això són coses molt positives. Eh, la pega és que se'n deixin encara unes quantes. Mm -hmm. I, bueno, clar, hem de lluitar pel màxim. Tirar-ho, aturar el pla, que significaria? Doncs tornar l'any 75. Tothom afectat uh -huh. de nou. Clar. Val? I clar, això tampoc no és el que volem. <laughs> Llavors... I creus que seria possible poder reajustar aquest nou pla metropolità per tal de, de preservar totes les cases, tant que es ara que ara sí. estan afectades? Nosaltres pensem que sí. Nosaltres uh -huh. pensem que, que hi ha possibilitats, que la normativa urbanística, l'àmbit del pla que hi ha mecanismes per poder salvar-ho tots i aquesta és la voluntat de l'Ajuntament. I nosaltres, en el Consell Ciutadà, els veïns expressaven que un dels arguments pels quals deien les finques del carrer Ijorba les uh, continuem afectant és perquè volem fer un eix cívic que uneixi el parc de casernes, el futur parc de casernes amb el parc de la Pegaso, no? Mm -hmm. I els raïns, evidentment, van dir, escolta, nosaltres això no ho hem demanat. Clar, hem demanat exacte. un eix cívic per allà, per passejar, mm -hmm. a canvi de tombar cases de terra. Això no ho demanen ningú. Hem sí. demanat que es desafecti tot i Clar. que es protegeixi. Mm -hmm. I això és el que l'Ajuntament sembla que va anotar i que repensarà aquesta proposta que feien de l'eix cívic. mm -hmm precisament ara parlant sobre el Consell Ciutadà, uh -huh. molts dels veïns deien que això, que potser seria doncs, no sé, més profitós que els diners que es volen invertir en la modificació del PJM, doncs, destinar-los a necessitats o a mancances reals que té el poble Sant Andreu. Estàs sí, sí. d'acord? Perquè, clar, aquest pla doncs, preveu uh, 21 milions de, de cost que per extropiar bastants, aquest, sí. i reurbanitzar, sí, sí. cosa que s'estan retallant per totes bandes, és una mica com paradoxal, no? Uh -huh. eh, I bé, els països van fer propostes alternatives perquè, clar, eh, estalviem-nos els diners, busquem la manera de complir amb l'esperit del pla i de no afectar ningú, a més a més, en la situació actual que ens trobem, doncs, a, a dificultats de l'accés a l'habitatge, pèrdues d'habitatge per que la gent està a l'atur i no pot eh, pagar, bueno, tota una sèrie de coses que també... Eh, doncs no és el que volem uh -huh. Creus que el Consell Ciutadà servirà perquè els polítics i els tècnics d'urbanisme corresponents reconsiderin aquest nou pla? Mira, jo penso que sí. A més a més, eh, a la taula del Consell hi havia president, el regidor del districte, sí, que és el govern, evidentment, de Convergència i Unió, els tècnics de l'Ajuntament que han eh, fet la redacció, que van fer les explicacions tècniques, però a la platea, entre tots els veïns, hi havia representants de tots els grups polítics que hi ha en el plenari de l'Ajuntament, del PP a Iniciativa, Esquerra, uh -huh. Convergències i Socialistes, altres i a més a més altres partits que no han aconseguit representació parlamentària. Per tant, hi havia totes les forces polítiques que han escoltat de primera mà l'opinió dels veïns en relació a aquest eix cívic que és l'argument pel qual es volen tombar les cases de Jorba i ampliacions uh -huh. de vial pels quals volen tombar les cases de Sòcrates, so entre d'altres afectacions, destropiacions de patis que no tenen sentit quan uh -huh. estan rodejats de parcs urbans. Uh -huh. ja. En el Consell Ciutadà, una de les coses més maques que es va produir va ser la solidarització i l'empatia de tots els veïns cap per a les persones directament afectades, no? Sí, perquè eh, també va ser una oportunitat perquè molts veïns doncs, ho som des de fa anys, però eh, va servir doncs, perquè es coneguessin més entre ells, eh, s'ha constituït un grup fins i tot del Facebook de campanya, eh, la gent, doncs ara hi ha una causa comuna per la que ha treballat tots junts, eh, tothom eh, també va assistir que la seva casa es salvava, doncs també va demostrar la seva solidaritat i la seva demanda perquè uh -huh. no es executés aquest aïll cívic i se salvessin també les cases dels que uh, de moment queden afectats. Uh -huh. Sí, però mi, molta de la gent que no està afectada estava allà ja només sí, per, sí, sí. Per, per, per, per recolzar no? els Exactament, els... exactament, afectats. perquè clar, això és, això és una és una cosa que de moment és provisional uh -huh. val? i fins que no sigui definitiva els que de moment se salven tampoc ho estan eh, segur uh -huh. ¿saps? fins que això no sigui definitiu ni uns ho tenen salvat ni els altres uh -huh. eh, perdut uh -huh. val? Després del Consell Ciutadà quin serà el següent pas de mobilització? Bé, doncs... Eh, bon, ja comptem amb les, amb, també amb les al·legacions no, que ara els veïns eh, sí. podran fer no? eh, contra aquest nou pla, però teniu predis a fer alguna, Nosaltres, alguna altra Nosaltres, com a associació de veïns de Sant Andreu de Paloma hem convocat els veïns, i ja ho tenim anunciat a la nostra web, que el dissabte 11 de febrer, a les 12, ens trobarem a la plaça fila per fer un intercanvi d'al·legacions i que la gent que no les hagi rebudes perquè no té internet o eh, que no sé com fer-ho pugui passar, i allà ens trobarem i ens passarem per signar-les. Uh -huh. El dia 28 de febrer la nostra intenció és eh, ja tenir les delegacions acabades de redactar amb les últimes aportacions que arribin cap a l'11 de febrer i poder-les entregar a partir del districte. Eh, és veritat que s'estan organitzant eh, mobilitzacions uh -huh. i reunions eh, ja directament promogudes pels propis veïns a les que nosaltres també recolzarem, assistirem i farem el que calgui. Uh -huh. El termini que tenem per fer les seves al·legacions, els veïns... Eh... És el 20 de març. D'acord, vale, el 20 de març. Ah. Uh -huh. vale, doncs, recordem a tots els andreuents que fins al 20 de març doncs, encara poden redactar les seves al·legacions. Uh -huh. doncs, Montserrat Terrer, moltes gràcies. Vale, confiem en que la lluita veïnal que encapçaleu dongui els seus frits i que, per tant, la protecció absoluta del nucli antic de Sant Andreu sigui per fer una, una realitat. Gràcies. Molt bé, gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia. Molts dels andrauens han viscut tota la seva vida a les finques dels carrers que en un futur es preveuen enderrocar. Més de 60 cases pertanyents al casc antic de Sant Andreu es troben amenaçades d'expropiació, però els habitatges que es troben ara mateix a la corda més fluixa són aquells que s'expropiaran en els propers 5 anys, tenint com ha determinat l'Ajuntament en aquest nou planejament. Aquests immobles afectats estan situats al carrer Jorba, Rovira i Virgili, juntament amb els que van des del carrer Baliarda fins a Sant Hipòlit això sense comptar els immobles del carrer Ramon Batlle, jo on s'ubica la seu de la Colla de Diables de Sant Andreu, des de fa 30 anys. Com podeu veure, ningú es salva d'aquest nou pla, ni associacions ni veïns del barri. Tots els andreuencs s'han mobilitzat per salvar el casc antic, però potser els que més han alçat la veu són els que viuen al carrer Jorba, com és el cas d'Alfonso Llobet, que no s'ha mossegat la llengua. Alfonso és propietari d'una antiga casa del carrer Jorba en la que hi va néixer, créixer i fer-se un home, tot i que en l'actualitat ell ja no hi viu, la finca és ocupada per la seva sogra. Quan tenia 24 anys, va marxar de la seva casa familiar, quedat al 1800 i escaig, i es va traslladar a Torres i Bages. Tot i que ara ja no visqui al carrer Jorba, vol defensar amb totes les forces la casa on va viure la seva infantesa, adolescència i part de la seva joventut. Hola, Alfonso. Hola, bon dia. Hola. Si finalment li expropia la casa del carrer Jorba, on viu en aquests moments la seva sogra, ha pensat que passarà... Amb ella? Amb la, amb la, la seva casa? Sogra. Bueno, sí, amb, bé, bueno, amb la, sí, amb la, sobretot amb la seva sogra, perquè podria permetre's ella pagar-se un lloguer per anar a viure un altre, a un altre pis, o, o com ho faria? Impossible, no, perquè ella té una pensió d'uns 500 euros uh -huh. del de marit, uh -huh. de, que, que és de viu viuretat, i no, no, no, no podria, o sigui, podria viure perquè, de fet, té els fills, però ella està vivint aquí gratuïtament. Gratu gratu mm uh -huh. Clar, i suposo que com la teva Soraia hi ha molts més casos de gent gran no? que ara sí, mateix en aquests sí. moments econòmicament no, no pot permetre's eh, el luxe de, de de, de... la casa del costat de també casa. és una senyora que, que és soltera, pues, que té una minusvalia uh -huh. i l'altra encara és més flagrant perquè l'altra és un, una família que són pues, quatre membres, la mare malalta uh -huh. la filla no pot treballar perquè té que cuidar tot moment la mare treballen els dos fills d'un uh -huh. magatzem i la casa la van comprar fa poc. I, vull dir, i ara la volen enderrocar, però encara els hi queden 4 anys per pagar. No. L'Ajuntament argumenta que s'han d'enderrocar les cases del carrer Jorba i d'altres carrers per motius de manca de salubritat, higiene i perquè estan malmeses. Estàs d'acord amb això? Uh -huh. això és una mentida completament. Aquestes cases, totes han sigut totes elles, totes elles, han sigut restaurades. Uh -huh. No s'han restaurat més perquè fa 50 anys, i per un motiu que hi va haver d'una especulació immobiliària d'uns senyors, doncs aquestes, eh, aquestes cases no s'han arreglat més. S'han hagut de fer reparacions així superficials. Però totes aquestes cases, sense excepció, tenen un quart de bany complet, totes uh -huh. elles tenen llum, tenen aire, tenen balcó, finestra davant, finestra darrere... Jo només demanaria que tots els ciutadans de Barcelona poguessin tindre, com a mínim, un habitatge com el com que tenim nosaltres. Mm -hmm. Mm -hmm. Alguns dels veïns del carrer Jorba no perdran la seva vivenda, però si sí, hi ha el pati de casa seva, i la situació seria, en aquest cas, igual de preocupant, perquè els patis de les cases antigues, com són els del carrer Jorba, feien la funció de cuina i de lavabo, no? Sí, no? Els eh, quartos de bany de les cases s'han fet a sobre el pati, o sigui... Mm sacrificant un trosset de pati, uh -huh. s'ha fet el quarto de bany. Però no tan sols això ha passat amb les cases del carrer Jorba, que són les que volen que vagin a terra. Han passat també amb les cases del carrer Bascònia, que n'hi ha que tenen pati. Uh -huh. Per tant, si es capsen, deixaran en sense bany, en sense quarto de bany, les cases de Bascònia. Clar. Si l'Ajuntament decideix que la a terra les cases del carrer Jorba, clar, les cases del Bascònia també quedarien afectades perquè principalment comparteixen vigues, no? També? Sí, sí, Clar. no, caure cauen, perquè nosaltres hem mm. fer el quarto de bany, uh -huh. apujat, com totes les cases, apujat anar a les cases d'arrere, i per poder tocar les parets vam haver de posar tot un sistema de puntals i, i tot d'uns ferros, per, uh -huh. perquè si no, si haguessin tret senzillament la paret que aguantava el quarto de bany antic, la casa que s'ha dit. Vull dir que aquestes cases unes s'aguantan amb l'altra i són indivisibles, no, no es pot. No, no, es poden, no es poden tocar i llavors, en cas de que es pogués tocar que fessin el que volguessin i, i es, les tiressin es trobarien que tenen un jardí amb, amb una finestra a, a 80 centímetres de terra una finestra que dona les cuines uh -huh. i a, a potser un metro i mig un balcó que és el balcó dels quartos de bany dels pisos alts de la part de Bascònia uh -huh. Sí, sí, mare, mare meva Eh, ens podria explicar bueno, tu que has viscut part de la teva vida no, aquí al carrer Jorba encara que ara estiguis ja a Torres i Bages ens podries explicar algun record especial que, que guardis tu del carrer Jorba i de la casa on vas viure? Ui, jo aquí recordo el record més maco que tinc jo és quan era petit, als estius uh -huh. sobretot als estius i a les nits de l'estiu uh, fèiem una activitat que se'n deia Pensa la fresca una activitat veïnal molt bona que no hi havia cotxes aparcats i es tractava de treure carrers al carrer una cadira i uh -huh. llavors hi havia molta quitxalla corrent d'ells era jo i bueno, la gent gran estaven allà enraonant criticant el veí, criticant el batal i nosaltres jugàvem pues als jocs de llavors, als quatre cantons a futbol a tot a totes les activitats de barri que es feien, que avui en dia desgraciadament ja no es fan mhm uh -huh. Doncs sí, doncs tot això doncs, val la pena eh, recordar-ho. Moltes gràcies, Alfonso Llobet. Eh, a través del teu testimoni estic convençuda que els nostres oients entendran molt millor el patiment no? personal que estan vivim malauradament, molts dels veïns d'aquesta vila. Moltes gràcies. Jo voldria demanar tots, eh, a tots Sí, sí, si vols, abans d'acabar, afegir alguna cosa, endavant. Sí, voldria demanar tots els vostres escoltes uh -huh. que aviam si es poden ajudar eh, signant, uh, signant al·legacions amb aquest pla perquè uh -huh. aquest plan és una inutilitat i és un capritxo de l'Ajuntament. Yeah. Poden fer una mica d'ajuda, posar una pancarta, anar a l'associació de veïns i signar l'al·legació. Jo uh -huh. els hi molt. Doncs si sí, sí, animem a tots els, els veïns a que, a que reivindiquin i a que facin les seves al·legacions, i a que també us mobilitzeu també, tots els del carrer Jorba, que també són un dels carrers també que esteu afectats. Així que, doncs, molts ànims i, i, i moltes gràcies, eh, Alfonso. A vosaltres. El poble de Sant Andreu no és un parc temàtic en el que les autoritats puguin fer i desfer al seu gust. Aquesta va ser la frase més repetida pels veïns durant la sessió del Consell Ciutadà. Els andrauens i andreuenques els omple de goig i joia viure a Sant Andreu i també viure en les seves cases. Parlem de cases, sí, però sobretot parlem de persones, la vida de les quals s'explica gràcies a les històries i records que han viscut a les seves cases centenàries del casc antic. No només es tracta de preservar l'espai del centre històric de Sant Andreu, sinó sobretot de preservar la identitat d'aquest poble i el sentiment de pertinença dels seus habitants. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final d'aquest reportatge que hem elaborat avui parlant del nucli antic de, de Sant Andreu que sembla ser que, si, no, si res no, no ho soluciona, doncs es veurà parcialment afectat o, de, o desafectat per dir-ho d'alguna manera el que sí que també volem és convidar aquells veïns doncs que creguin la necessitat de salvaguardar aquesta zona donc que facin o, o, o, no, o no facin donc allò que ells creguin més convenient per tal de que aquesta zona del, del nucli antic de Sant andreu doncs es pugui salvaguarda. Exacte, recordem els oients que és fins al 20 de març que tenen temps, és el termini últim que tenen els veïns per redactar les seves delegacions i, i això, i que, i que reivindiquin bàsicament el dret no, a tenir, doncs, a conservar la seva, la seva vivenda. I que hi haurà una recullida d'assignatures fins al dia 28 de... Exacte, 28 de febrer, febrer. exacta a la plaça Orfila, a, a les 6 de la tarda a l'associació de veïns, es eh, reunirà ja, doncs, per... Doncs, això, per per presentar doncs, també la, les al·legacions. Mm. També. Molt bé. Doncs d'aquesta manera nosaltres el que fem tot seguit serà fer una petita pausa, però atenció perquè després tornarem amb una àmplia agenda d'activitats que algunes doncs, fan referència doncs, avui també, el dia d'avui. Doncs ara fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem.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 I hi havia un pòster d'en Babart. Potser ell podria dir-me perquè em ballava el cap. com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig sinó d'estar convençut de fer-ho Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig ella no ho vol, després que després Tot això acaba siguent un rotllo patatero Em um, va com a fumar i en un plan o seqüència Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ara toca repassar alguns actes d'agenda, dels quals doncs, en podreu gaudir avui mateix. Parlem de la inauguració de l'exposició Història de Catalunya i personatges rellevants del segle XIX i del segle XX. Doncs sí, el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 24 de febrer l'exposició Història de Catalunya i personatges rellevants del segle XIX i XX. La inauguració es fa avui a les 7 de la tarda i l'exposició està organitzada per el grup TACA, concretament per eh, Eduard Serra Solses. L'exposició es farà avui, dilluns, ai, perdó, dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit i dimarts de 10 a dos del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre. També es faran els dissabtes, de 5 de la tarda a 9 del vespre i l'entrada és gratuïta. Doncs si ara ens trobàvem al centre de Sant Andreu. El que fem més anar cap a la Sagrera perquè ja trobem les Hot Jam Sessions que es realitzen a la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix avui a les 8 del vespre la nova sessió de Hot Jam Sessions.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 Les jam sessions de la nau Ivanov, dirigides per Ricard i Toni Gili, la locomotora negra, estan centrades en el jazz clàssic, és a dir, en el jazz més directe i comunicatiu, en el qual la participació del públic és més directa i espontània. L'entrada de les hot jam sessions és de 5 euros i pels amics de la nau Ivanov, de 3 euros. Doncs continuem parlant de la nau Ivanov perquè us ofereixo una convocatòria de residència a entitats. El VIB de Creadors de és l'espai més multidisciplinari de la Nau Ivanov on conflueixen arts escèniques, arts plàstiques, disseny gràfic, fotografia, música, entre d'altres. Oferim un espai diàfan i agradable de treball, destinat a creadors i microempreses culturals. Ens doncs han de dir que la Nau Ivanov és un espai de creació i difusió que dona suport a les iniciatives culturals i posa l'espai i els mitjans necessaris a l'abast de creadors projectes i microempreses culturals perquè hi desenvolupin els seus projectes en conviv convivència amb altres iniciatives tot facilitant la generació d'inèrgies, complexitats i treballs col·laboratius entre ells El viver de creadors és l'espai més multitudinari de la nau Ivanov on, on conflueixen arts escèniques arts plàstiques, disseny, gràfic eh, fotografia i música i ara parlem d'una altra exposició una exposició que realitza a Can Fabre, dins del cicle l'aventura de conèixer exposicions. Es tracta de la microexposició. La Biblioteca i Iglesias al Centre Cultural Can Fabre, del carrer del Segre número 24 us ofereix fins ben entrat el mes de gener una microexposició d'il·lustracions a l'àrea de còmic, obres presentades a Liber Art pels alumnes del segon any eh, d'art eh, gràfic de l'escola Joso. Aquesta microexposició es farà avui, bueno, perdó, dilluns, dimecres, i dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre també també podeu assistir els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit els dies festius, com són els diumenges també podeu també assistir a aquesta microexposició d'11 del matí a 2 del migdia i la entrada és totalment gratuïta I ara parlem de la companyia Veronal que precisament està d'estrena i ho fa al Sant Andreu Teatre estrenant Islàndia la cinquena peça del seu decàleg de dansa i topografia doncs ara ho podreu trobar al Sant Andreu Teatre Demà s'estrenarà a Islàndia el nou espectacle de la Veronal que agafa el País Nòrdic com a metàfora de la diferència entre significat i... Signific, significat I, i significant exacte havent guanyat el primer premi del 14 è certamen Coreogràfico de Madrid el Premi del Públic a Fira de Targa 2000. 11, el concurs internacional Mas Danza al Copenhague International Contest i acabat amb èxit les funcions del seu darrer espectacle, Rússia, al Mercat de les Flors, comencem al 2012 amb una estrena. Més que esperada, la Veronal presenta Islàndia, la cinquena peça del seu decàleg personal de Països. Doncs la companyia pren com a punt de partida el país més contradictori i canviant d'Europa. Un territori i una societat capaç de reinventar-se i reformular-se contínuament que servirà per fer una reflexió coreogràfica sobre la dissociació de la imatge i el seu significat. Islandia parla dels modes de representació, parla de la distància entre la forma i el contingut i com aquesta ha anat creixent amb el temps. Segons Marcos Morau, coreògraf i director de la companyia, actualment la imatge ha desbancat la idea que representa, el que suposa un dels majors fracassos de la història del pensament occidental. Doncs hem de dir que la companyia Veronal és coneguda pels seus muntatges plens de bellesa, estètica i de posades en escena inquietants. Compta entre les seves influències en personatges com Eric Romer, William Forsythe, Edward Hopper, R. Fassbinder, Jean-Luc Godard, Virginia Woolf, John Casavets, Martina Hingis, King of Convenience, David Lynch, eh, Ingmar Berman o Stefan d'aldri. i hem de dir doncs que aquesta, aquesta obra que podreu gaudir a partir de demà eh, precisament demà es fa l'estrena i serà a les 9 de la nit també podreu veure-la dissabte a 2.15 de, de la nit i diumenge a 2.15 de, de la tarda el preu de l'entrada és de 14 euros i si us sembla ara tornem cap a Can Fabra per gaudir d'una altra exposició és la Ruta de la Ceba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 i una altra exposició de fotografia en aquest cas es diu Cels de Sant Andreu a realitzar al Centre Municipal de Cultura Popular. Uh -huh. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix de dimarts a divendres fins al 27 de gener de 5 de la tarda a 9 de la nit una mostra de fotografies panoràmiques des dels Cels de Sant Andreu realitzades per Joan Buixereu Garbaixó. Eh, L'entrada de l'exposició és gratuïta.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 de Sabadell. Doncs sí, el ritme d'una façana pot ser només un punt de partida o també ho són aquests espais oberts de sempre, amb un fons ample vellament imperfecte. Acuta l'espai de tot aquest petit món que creix dins la meva mirada, llum i color, formes i volums, la contemplació de la immobilitat i el silenci, el paisatge domesticat amb un cert ordre o bé desordre, mar, pedra, tarda, caçats al volt de sobte la ciutat em sembla menys grisa, menys bruta i menys dura sóc allà on volia era això el que venia eh, a buscar doncs això és el que diu Joan Picanyol que a més hem de dir que és membre del grup de fotografia Fotosagrera des del 2009, una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides tots els aficionats a la fotografia en especial a totes les persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital l'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera, aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri. Tornem cap a la Sagrera, allà trobem la Nau Ivanov i ara podem parlar-vos d'una exposició que es diu Les quatre columnes de Puig i Cadafalch. La nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix aquest mes de gener l'exposició Les quatre columnes de Puig i Cadafalc de Mariona per Aire. Eh, les quatre columnes de Puig i Cadafalc, com dèiem, es van aixecar el 1919, on actualment hi ha la font màgica de Montjuïc a Barcelona. A 1928, un any abans de l'exposició universal del 1929, el general Miguel Primo de Rivera va ordenar enderrocar-les pel fet de constituir un símbol visible de catalanitat. Des del restabliment de la, de la democràcia van anar sorgint diverses veus provenients del món cultural i polític i es va proposar la restitució del monument. Les noves quatre columnes van ser inaugurades oficialment el 27 de febrer del 2011. L'exposició documenta el procés de reconstrucció del monument, tot a terme el 2010, des del projecte a la fabricació dels models, motlles i armadures, passant pels processos d'encofrat, desencofrat i buxardat de la pedra, fins al transport i la col·locació final a la plaça del Marquès de Foronda, entre la Font Màgica i el Palau Nacional de Montjuïc. L'exposició Les quatre columnes de Puig de Falc és d'entrada gratuïta. Molt bé, doncs ara anirem una miqueta ràpids perquè volem encara comentar-vos algunes, algunes informacions, alguns actes que tenim presentats per poder-vos eh, divulgar, doncs eh, parlem de Naturae Transformatae, que és una nova exposició fotogràfica que es realitza a la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, fins al 5 de febrer. Doncs eh, la inauguració serà demà a les 7 de la tarda i és un projecte iniciat fa anys format per dues sèries fotogràfiques de Natura i de Rerum Inertibus sobre les coses inanimades. És una exposició doncs que realitza Dolors Mateus, que és diplomada en infermeria i ha estat alumne de Grisart Escola de Fotografia. I ja anem acabant dir-vos, per exemple, també que la Petum i altres patrimonis arriba al Centre Municipal de Cultura Popular. Doncs sí, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, el carrer d'Arquimades, número 30, us oferirà demà, divendres, eh, a dos quarts de vuit del vespre, la inauguració de l'exposició La Patum i els altres patrimonis, que organitza el Museu Etnològic de Barcelona i el mateix Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. Molt bé. Doncs, tal com us dèiem, anem acabant. I l'última informació que us podem donar és que dintre del cicle Coneguem el món, descobreix, ara es fa Descobreix Argèlia, Sí i Ambici. Això és a Can Fabra. Can Fabra, com sempre diem, és el carrer del segle número 24 i us oferirà demà divendres a les 7 de la tarda dins el segle. Coneguem el món, descobreix Argèlia Sí i Ambici, el relat d'un viatge per unes terres fascinants de la mà dels Manels, Broc i García. Doncs moltíssimes gràcies a Maria Àngel, a Mari Àngels Aguilar per haver a Maricarma Aguilar per haver-nos acompanyat el dia d'avui i també a la Cristina Paniello que ha estat aquí oferint-nos el seu reportatge de cada setmana. Molt bé, doncs ens retrobem, si voleu, demà la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Adeu seu. Adeu.